24. fejezet A király és Pannonius állandóan vitában állottak a csillagnézés miatt, ebben sehogy sem tudtak megegyezni. A király hitt a csillagjóslásban, Pannonius nem hitt. Mátyás természetesnek és világosnak tartotta, hogy a csillagok hatalma végzetszerűen meghatározza az ember minden lépését. Minden összefügg mindennel, minden előre el van végezve. De valamennyi összefüggést tisztán és világosan és egyszerre csak az Isten látja, ezért mondjuk őt minden tudónak. És hozzá képest az ember igen nyomorúságos kis pondró sorsát a bolygók milliószorta nagyobb ereje igazítja. Mert, hogy a csillagok hatnak az emberre és más apró lényecskékre, az teljességgel belátható. Hiszen az Katánk kóró, amely a domb keleti oldalán terem, Dúsabb és erősebb, mint a nyugati oldalon termett. Miért volna ez másképpen az embernél? Az évezredes tudomány már eljutott annyira, hogy vékony hasadékon be tud leselkedni a nagy műhelybe, ki tudja számítani csillagászattal, hogy mely bolygók milyen pillanatban kire, hogyan hatnak varázslatos erejükkel. Az asztrológiában tehát hinni kell s egyik-másik horoszkóp téved, az nem a tudomány, hanem a nem eléggé avatott tudás hibáját mutatja. Pannonius tagadta az előre elhatározottságot. Ez szerinte ellenkezett az egyházatják tanításával. Hiszen, ha előre meg van írva, ki hogyan fogja leélni életét, akkor az is már eleve elrendeltetett, hogy üdvözölni fog-e vagy sem, ez esetben pedig nem érdemes a bűnt kerülnünk, a jó tetre törekednünk. Ami pedig a csillagokat illeti, honnan tudja vajon a mars, hogy őt mit a földön marsnak neveztük el, s ő hadi erényeket köteles sugározni a jegyében születetre. A horoszkópok alaptalansága onnan is látszik, hogy az asztrológia szerint az ugyanazon pillanatban született emberek sorsa egyforma kellene, hogy legyen. Ha feltesszük, hogy gazdag, kabzsi és hatalomvágyó szülőknek másfelől egy szegény sorsú, alázatos hajlamú jobbágyházaspárnak egy egyazon pillanatban születik egy-egy gyermeke, vajon feltehető, hogy sorsuk azonos lesz, és nem a szülőktől örökölt kétféle hajlam, sem a vagyonű különbség nem teszi életpályájukat különbözővé? Nem tudták meggyőzni egymást. Egyiknek érvére a másiknak azonnal volt ellenérve. A király állandó csillagászokat tartott, akik azzal foglalkoztak, hogy édeskeveset figyelték a mennyboltot, de annál több ábrát rajzoltak a szobályok négy falak közt, egymás keresztező négyzeteket, amelyeknek szelvényeiben a Káldeus bölcsesség titokzatosságával díszlettek az Odiákusz különös jegyei. A királyt ezek a horoszkópok nagyon szórakoztatták. Lassanként úgy hozzájuk szokott, hogy most már minden fontosabb lépés előtt horoszkópot rendelt a két udvari csillagásztól. Pannonius pedig egyre jobban haragudott a horoszkópokra. Sőt, elkövetkezett egy horoszkóp, amely miatt sötéten meggyűlölte a csillagászokat. A horoszkóp az egyetemre vonatkozott. Pannonius már megjárta Rómát, hogy Magyarország számára kieszközölje a pápától az egyetemi pátenst. Cicerohoz méltó gyönyörű szónoklatot tartott az új pápa második pál színe előtt. A bullát a magyar egyetem felállításáról is adta a pápa. Mátyás tehát meghagyta vitéz Jánosnak, hogy dolgozza ki a felállítandó egyetem szervezetének tervét. Meg kellett határozni az egyetem helyét is. Pannonius a pécsi püspök természetesen Pécs mellett kardoskodott, már csak azért is, mert ott állott valaha az első magyar főiskola, a dicső emlékű Nagy Lajos azóta elpusztult alapítása. Mátyás azonban kijelentette, hogy e tekintetben meg akarja kérdezni a csillagokat. Megcsináltatta az egyetem horoszkópját. A horoszkópból az jött ki, hogy az egyetemnek pozsonyban kell megszületnie. Ennek azért örvendett különösképpen a király, mert a Friedrich határához közeleső Pozsont minden módon lekötelezni, hűségében megerősíteni igyekezett, s erős magyar város szándékozott belőle nevelni, amelyet nem csak jól rakott falak védjenek, hanem hírnév és vagyonos polgárság is. Pannoniusnak bele kellett nyugodnia, hogy az egyetemet nem az ő Pécse kapja. Vitéz János pedig naponta elvett az államügyektől egy-két órát, hogy tudósokkal levelezzen, külföldi egyetemek szervezetének leírását mintául megszerezze, és mennél nevesebb európai hírességeket édesgessen az egyetem megnyitandó katedráira. Erre sok pénz kellett. Mindenre sok pénz kellett. A közeljövőre esedékesse háborúra éppenséggel rendkívüli források kellettek és most jött el az ideje annak, hogy a királynagy tervei közül az ország pénzügyi átszervezése megérett a megvalósításra. A rendek, akik hagyományos ünnepélyességgel és országigazító fontosságuk tudatában sereglettek Budára az országutak feneketlen Márciusi sártengerén keresztül, nem is sejtették, milyen meghökkentő javaslatokat fog elébök rakni a király. Számítottak rá, hogy mint mindig, Mátyás most is pénzt fog kérni tőlük. Mint mindig, most is megfogadja szentül, hogy ez az utolsó eset. S ők, mint mindig, némi morgás és huzavona után meg fogják szavazni a pénzt, mert ez a fortélyos ember mindig le tudja venni őket a lábukról. De amit most tanácskozás véget elébük adott a kormányzat, annak felesen volt tréfa. Mátyás egyszerűen elóhajtotta söpörni a földszínéről mindazt, ami egy fél évezred alatt ősi hagyományként kialakult, hogy merőben újat és kipróbálatlant rakjon helyébe. A javaslat első cikke valósággal megdöbbentően hangzott, az adózás eddigi rendszere, a nyereség és az úgynevezett királybér megszűnik és eltöröltetik. Helyébe kincstári adó nevezete alatt új adórendszer állíttatik. Eltöröltetik a harmincad is, helyébe koronavám néven új kereskedelmi adó lép életbe. Az országgyűlés soká elhúzódott. A rendeket az új javaslatok valósággal fejbeütötték. A falusi nemes urak jó része nem tudta a bonyolult új rendszert áttekinteni, a többség szerette volna az egész dolgot a következő országgyűlésre halasztani, hogy addig a javaslatokat tanulmányozni lehessen és alaposan meggondolni, hogy a birtokos nemes embernek az új rendszerből mi előnye és mi hátránya származik. De a király keményen kijelentette, hogy halaszásról szó sem lehet. Akinek nincs elégesze hozzá, hogy hozzászóljon az ország dolgához, az hallgasson és bizza a vitát az okosabbakra. Úgy lehet most is, mint mindig, a javaslatok keresztül mentek. A rendek megszavazták azt az új világot, amelynek pénzügyi fintáit csak homályosan sejtették. János érsek, mondta a király vitéznek, akit időközben Herceg Prímássá nevezett ki, Egyetemünk pénzi megvagyon, miként ász dolgodval. Készen vagyok, felség. A primás beszámolt az egyetem dolgainak eddigi állásával. A helyiség pozsonyban már megvolt. Azt a szép palotát szemelték ki egyetemnek, amelyet közönségesen Ventúrháznak ismert a pozsonyi lakosság. Az épület belsejét már javában alakították és tatalozták, könyvtárt, tanári szobákat, csillagvizsgálót, tantermeket jelöltek ki. Vitéz kiteregette az egyes emeletek alaprajzait és részletesen elmagyarázta a beosztást a királynak. Aztán beszámolt az egyetem szervezetéről. Az egész intézmény élén áll az egyetem főkancellárja, aki a vezetésben a király és a pápa hatalmát képviseli. – Ki ez? – kérdezte a király. – Vagy én? – felelte röviden vitéz. – Vagy kit nálam felséget tudna jobbat? – Jól vagyon! – nevetett Mátyás. – Jobbat nem tudhatok. – És kik az professzorok? – Vitéz mindenek előtt kifejtette, hogy Pannoniusnak igen nagy érdemei vannak az egyetem körül, mert kivívta Rómában, hogy a magyar egyetem jogú egyetem legyen. Ez nem kis dolog. Nagy Lajosnak annak idején nem sikerült. A száz év előtti pápa ötödik Orbán az akkori Pécsi Egyetemnek kimondotta, megtiltotta, hogy hittudományi kart szervezzen. Orvostudományi kart is kevés egyetemnek szabad tartania. A pozsonynak mindent szabad. Ez lesz Európa egyik legrangosabb egyeteme. Kánonyog és római jog lesznek a főtárgyak. Egyetemi fokozat egyetlen egy lesz, mint Bolonyában. Az angol, francia és német egyetemek három fokot adnak, bakkalaureátust, licenciátust és doktorátust. De Bologna csak egyet ad közbelső fokok nélkül, doktorátust, így lesz pozsonyban is. A jogtudományok mellett meg lesz a bölcsészeti, hit tudományi és orvosi kar is. Az orvosi karra szükség van, noha a király az orvostudományt babonás kuruzsvásnak tartja. De kell, mert amelyik ifjú orvos akar lenni, az csak maradhasson itthon, s ne kölcse külföldön a pénzét. A legérdekesebb emberei a bölcsészetiek lesznek az új egyetemnek. Az egyik a híres regiomontánusz, a Königsberg-i nagy csillagász, a Bécsi Egyetem bölcsészeti magisztere, világhírű tudós. A másik a boszorkányos tudású aszrológus, a lengyel Ilkusz Márton, akinél jobb horoszkópokat senki sem tud állítani Európában. – Micsoda! – szakította félbe Mátyás az előterjesztést. – Megálljunk csak! Hunvötted ezt a tudóst! Látnom kell! – Látandj felségöd, halázatos hívásomnak eleget tönni méltóztatnál. Ezt professzorok nálam sereglenek egybe Esztergomban, ottan tartandjuk az innepi véni szangte s onnan vonulnak az professzorok Pozsonyá, hol is azt tanács nagy tisztességével fogadja őköt. Regiomontánusz s Ilkusz immár Esztergomban vagynak. Házamnál múlatnak. Regiomontánusz igen nagy mívet dolgozik nálam. Ment az égi testöknek pályafutásokat, kerengésöket s elhajlásokat különb külön tabulákban szerkeszti. Így munka ez világon még nincs. Első részön! Ha ki csillagászkodni óhajt az jövendő évszázadokon, ez könyv annak bibliája maradand. Csudálatos ottan ülnöm csillagnézőmben mellettök s hallanom társalgásokat. Regio Montanus csinálja, Ilkus segéli iparát. Hódolatval invitálom, felség, nézjön el hajlékomba, s esmérkedjék, mert bizony mondom, meg nem bánja. A király nem nagyon kérette magát. Egyik legközelebbi szabad napján kiment a Prímáshoz, különben is szeretett Esztergomba menni. A Prímás igen szép helyen lakott, abban az ősi királyi palotában, amelyet még Szent István emelt a Duna fölé kiülő hegyfokra. Soká volt az Árpádoké ez a szép, erődített kastély. A hagyományok szerint ez a ház volt állandó otthon a harmadik Bélának, a görög udvarnál nevelkedett Árpádfinak. Mikor Vitéz Esztergomba került, düledező és nagyon elhanyagolt állapotban találta. Pallér szenvedélyével mindjárt hozatta. Divatos olasz ízzés szerint való ajtófőket faragtatott, a termeket tarka virágmintákkal festettette, a király dolgozó dolgozószobájának taláját felemeltette, s az ablakokat nem éppen szerencsés módon magasabbra igazíttatta. Nagyon büszke volt szép otthonára, minden szobában megállott vendégeivel, hogy hosszas magyarázattal szolgáljon. Megmutatta a házi kápolnát, mellette azt a kis márványfülkét, amely nem volt több egyetlen ülőhelynél, s ahonnan Béla király láthatatlanul hallgatta a mindennapi misét, kivezette vendégeit az erkére, ahonnan elragadó kilátást nyílott az alant hömpölygő Dunára, majd megint visszakerültek a házba, és a könyvtárt nézték. A könyv állandó beszélgetési tárgya volt a királynak és érseknek, gyűjtötték a könyveket mind a ketten. Itt most egyik kötetet a másik után szedték elő, Bírágatták a miniatűr munkáját, közt köztapintották a pergamentet. Aztán a modern találmányról beszélgettek, a német mód szerint való könyvnyomtatásról. Nem volt ez kedves egyikeknek sem, de különböző módon voltak ellenségei a találmánynak. Vitéz János elfben haragodott a nyomtatásra. Veszedelmesnek tartotta, hogy a könyv könnyen hozzáférhető lesz. A műveletlen ember fejét megkeveri az olvasmány, úgy vélte, és például előrelátható, hogy a Bibliát mindenki olvashatja, az a különböző eretnek szekták százait fogja okozni, mert minden tacskó hivatotnak fogja magát érezni, hogy a Szentírás írás magyarázgassa és értelmezgesse. A király másképpen gondolkozott, ő a könyvek olcsó terjedését hasznosnak tartotta, mert az igazságok mindig viták által tisztázódtak, s ha általános dolog lesz könyveket olvasni, ez a magyar nép olyan tehetségeit fogja napfényre hozni, amelyek eddig elkallódtak. De a könyvnyomtatást művészietlennek és finomtalannak tartotta. A gyönyörűen írott és festett kódex meg a nyomtatott könyv között ugyanaz a különbség, mondta, mint a márványszobor és a tégla között. A könyv arisztokratikus szépsége meg fog szűnni, a gyönyörű, ritka könyvtárak helyét olyan könyvtárak foglalják majd el, amelyeket bárki beszerezhet. Később a Prímás üzent a tudósokért, hogy a király látni óhajtja őket. Bevonulnak nagy ünnepélyességgel, mind a hárman, mert most már Gatti, a domokos rendi is megérkezett Esztergomba. Három teljesen különböző ember volt a három tudós. A világhírű Regiomontánusz félszeg, hallgatag és szerény tanúsított, szinte bocsánatot látszott kérni jelenlétéért. Ha a király szólt hozzá, mindig megrezzent, zavartan mosolygott és akadozva válaszolt. Ilkusz, a lengyel csillagász, elfogulatlan, közvetlen, csevegő természetű pap volt, vagy hevesen lelkesedett, vagy haragosan gyalázta, amiről szó volt, de elég volt egyetlen ellenvetést hallania, azonnal mérsékelte véleményét. Gatti azonban minden módon a tudomány méltóságára vigyázott, lassan tagolta mondatait, mintha soha nem hallott szentenciákat most eresztene világgá. Ha valaki közbeszólt, mikor ő beszélt, arcán türelmetlen ború futott keresztül és ha valaki ellentmondó megjegyzést kockáztatott meg, bölcs és bánatos mosoly jelent meg ábrázatán, amely mintha a megbocsátás jóságát akarta volna kifejezni. A király roppantul élvezte a társadalgást. Eleven eszme mecsere folyt, egyik tágyról a másikra ugrottak. A tudósok eleinte úgy kezelték a fejedelmet, mint ahogyan előkelő laikusokkal általában beszélni szoktak, Óvatos tartózkodással a tárgyak felszínén átsikolva. De csak hamar látták, hogy éles eszű és igen művelt emberrel van dolguk, aki egyre a sarokba szorította őket furcsa kérdéseivel. Az egyre elevenebbé váló társalgást a vacsoraasztalnál folytatták. Pénteki nap lévén halat és szárcsát készített a primás messzeföldön híres szakácsa. A vendégek előszették a késeiket, és jó étvágyjal döfték ki a lakoma egy-egy guztusos falatját a közös tából, balkézben a kenyeret alája tartva, hogy a sáfrányos lét el ne nagyon az asztalon. Gatti, aki olasz udvaroknál is megfordult már, és számos herceget sorolt fel kedves barátja és jóakarója gyanánt, előadást tartott az új evésről, a finom udvaroknál lábra kapott az a szokás, hogy a vendéglátóház maga adott kést az ételekhez, sőt, villát is tettek az asztalra, olyan szerszámot, mint a szénarakó villa, de persze egészen kicsiny, az ujjak közé vehetőd. Azon kívül külön tányért adtak, kiki arra vette ki a közös tálból a falatot, és onnan ettek késsel és villával. Sokan már bámulatos ügyességre tettek szert a Késsel villával való furcsa étkezésben, amelyet különösen a hölgyek szerettek, mert ujjaikat így nem festette meg az erős sáfránylé, és a drága ruháikon néha már egyetlen pecsét sem esett. Erre a mi királyunknak nincs szüksége, mondta a primás. Nézzetek oda, most is az ujján nyoma sincs az ételnek. Én bezzek könyökig sáfrányos szoktam lenni, és minden ruhám teljesdett tele van pecséttel. Folyton bámulom a királyt, olyan képes így ügyesen enni. Mátyás mosolyogva ütötte bele hegyét a rózsa illatos kézmosó vízbe, amelyet az inas tartott eléje. Hogy igen szépen tudott enni, és általában kényes és finnyás, testi tisztasága hiú pontja volt hétköznapi életének. Szerette, ha erről a tulajdonságáról beszélnek, és közben kigúnyolta magát, hogy milyen hiú. Most ne rólam beszéljünk, mondta jólesően: Ez a nap a tudós uraké. Szeretnék mennél többet kérdezni ebben a ritka társaságban, hogy mennél többet tanuljak.